Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes Mérvadó Horváth Oskárral, Línyés Gergelyel és Puzsér Robertel. Holla 30 20 10 909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. A közvetlen értékesítésről fogunk beszélni. Az ügynöki munkáról, Ugyanít, amely, a, amely a televízióban ö, zajlik. Fontos, hogy nem rövid spotokban, nem a memetikai mérgezés szándékával, hanem a hagyományos értékesítés keretei közt, ügynöki munka zajlik a délelőtti sávban, amikor félórányi műsoridő annyit ér, amennyit az estiben 20 másodperc. Tehát egy ugyanilyen szerződést kötnek a félórára, tehát hát félórán keresztül memetikailag mérgezni 30 nyugdíjast, ez nem hatékony. Azt a 30 nyugdíjast rendesen meg kell dolgozni fél óra alatt, El közvetlen buszosz, ajánlat buszosztatni. keretében. Igen, buszoztatni. Aztán érdem elmondani neki még, mielőtt elmennének abba a gyógyfürdőbe, ami be van ígérve, Uh, hogy egy hogy kapucsinó kíséretében hogy, hogy ez valami elképe ez a elképesztő ajánlat ez a matrac egy elképesztő lehetőség, hogy még 20 éven keresztül éljen és élvezze az unokát, már ha szereti az unokát legalábbis a, a terméknek a törlesztő részletei 20 évre szólnak úgyhogy jobb ha él addig, különben baj lesz de Szabó így fog is, így, így fog is igen, é. legalább tesz érte végre valami igen, és ha, ha én nekem annyi forintom volna ahányszor az anyám már megvette a láboskészletet, valami, Akkor nem tudom, 3-4 há, éves hitelre, tehát hitelből fizeti, és ez egy, ez hány, forint, hány forintot volna? Ezzel a, vagyonom, ezzel a Sajnors, Sajnos erről én is betorom. Én, én, én, én is kaptam egy csomó mindent a telesoptól, tehát itt ilyen, ilyen sütőlapot, nem mindegyik haszontalan az a, egyébként. Az a vicc, hogy én belül nem kapom ezeket meg, mert annyira drágák voltak, hogy, hogy még levetett ajándéknak sem jó. Annyira nem vagy drága te. Ennyire én nem. Szóval ugye arról van szó, hogy mi nekünk, a mi nemzedékünknek ezzel a módszert már nem lehet értékesíteni. De a szüleinknek, meg a nagy szüleinknek nagyon is, hogy lehet. És sajnos arról van szó, hogy minden forintot meg kell fogni, ha délelőtt, akkor délelőtt. Ha este, akkor este. Este ugye értékes a műsoridő. Ezért a reklámidőben értékesítenek. Délelőtt értéktelen a műsoridő, ezért műsoridőben értékesítenek. Nem maga játszan... a műsor a reklám. Nem játszanak be rövid kis műsorokat közé, ilyen megszakítják a reklámot egy ilyen 30-60 másodperces egy kis megintelenével. De, de, de, de nem ez az egyetlen olyan műsor, típus, amivel pénzt lehet kivenni. Mert hát ott van a délelőttben az asztrológia, jósműsorok, jós műsorok, meg gyógyító műsorok, meg éle, de, de a Teleshop az kifejezetten ilyen, hogy a műsoridőben, formáljunk reklámidőt a kapzsiság szellemében. Na most azt, azt remélem, hogy tudjuk, hogy Amerikában komplett tele csatornák működnek, tehát ott nem az van, hogy hát én a 9-esre beprogramozott bármit szoktam nézni, mert ott, ott beszél a, az a jó lelkű, szép, fes, magas, udvariasan köszönő idősebb George Bush esténként, ezért délelőtt is oda kapcsolok. Hanem, hanem konkrétan csak shop megy, ugyanis ez a műsortipus van annyira vonzó önmagában is, hogy nézed Nyugdíjasak. Maga, maga persze, de a, a beszél, egy szimpatikus ember, ott van a azért ez elég vonzó, csak ki ne menjen. Ö, ugye a közvetlen értékesítés, amikor hazigmész, legyél te porszívó ügynök, legyél te bibliaárus, vagy akár legyélte te vallásháborút vezető ö, hadvezér. Oda-vissza a termékedet, ahol szeretnéd, hogy elfogyasztják. Magyarországon ennek azért nincsen annyira nagy hagyománya. Tehát ez az, Na a Magyarországon ez a szódás minta. köszörűs ö, esetleg. Drótostótól. Óri, óri, óriási különbség van vagy a bád, között. Vagy azok a bádogosok, akik azt mondják, hogy hát az ereszre re ráférne egy javítás, az első tíz percben leszedik, aztán hetekig zsarolnak, hogy visszategyék -e esetleg ugyanazt, vagy egy rosszabbat. Tehát ilyen munkás-csaló kategória. E, e, Magyarországon nincsenek nincsenek akkora hagyományai, és szerintem azért nincsenek akkor a hagyományai, egész egyszerűen, mert nincsen otthon annyi olyan ember, akit érdemes lenne felkeresni, mert fizetőképes keresetet jelent egy porszívóra, egy bibliára. Ezzel szemben... Ezért a, csak két csatornán, egy egyszerre a, előtt. Amerikában, amikor ennek a fénykora volt, mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, akkor abszolút az volt az átlagos kisvárosi, vagy kertvárosi, inkább kertvárosi családmodell, hogy a ben dolgozott, a feleség otthon ült, mm. és nem volt mit csinálnia. Ha jött egy jól felöltözött fiatalember, annak azt meghallgatta, mert érdekes volt, hogy mit mond, és esetleg megvásárolta Most a, is van ennek, hogy a 40 éve szerintem még kevesebb volt, 50 éve pedig konkrétan a műsorba integrálták a hirdetést, tehát maga, a szereplő mondta el neked, úgy, mint a barátok köznek a biztró tulajdonosa, aki elvileg ugye kitette a saját termékét tényleg a polcra, csak ez nem volt megbeszélve. A műsorban odafordult, hogy és most megöllek ezzel a jó késsel és megpróbált adni neked. Ezzel szemben, amiket ti említettetek, tehát ezek a, a drótostót és a javítótársai, ha belegondoltok, mind olyan e, alacsony, presztízsű munkát végző emberek, akik valamilyen egyébként szintén nem magas osztályhoz tartozó embernek a holmiait itt próbálják összetákolni. Ugye, csinál a drótostót? Azt csinálja, hogy a széttört cserépedényt, ami eleve nem egy nagyon nagy érték, azt dróttal összefog, hogy mégis lehessen használni cserépedényként. Nem a kerámiát, hiszen nem azt javították meg. Tehát nagyon szegény embereknek a nagyon kis maradék pénzéből, hogy mégis egy picit kevesebbet kelljen a javításokra, vagy a pótlásra költeni, a javításokat vették meg. Tehát ez, ez a kettő az egy nagyon más kategória, a magyar nyomor és a, az amerikai kertvárosi világ. Az Ügynök halála című film, meg az Ügynök halála című dráma, ugye Artur Millertől, meg hát a film, amiben a, én mindenkinek ajánlok, és a, a Dustin Hoffman meg a John Malkovich játszanak, apát és fiát. Na ez, ez szól erről a világról. Ebben a Willy Loman, a főhős, az kifejezetten ennek a világnak a, a hőse és a vesztese. Ő, ő az ügynök, akinek Értékesítenie kell, el kell adnia, hol ezt, hol azt, de elsőrendűen saját magát. Az ügynöknek elsőrendűen mindig saját magát kell adnia, és hogyha ez sikerült, akkor rátérhetünk a termékre. Ezért az ügynök van öltönybe burkolva, és nem a termék van. Igen, azért kell az ügynököt becsomagolni. A vásárló asztalán jóval ö, magasabb szinten öltözködik tulajdonképpen. Igen, ugyanerről a... A, a világról szól. A vevő dengeri... fölé, bocsánat, a vevő fölé, hogy érezd magadat kellemetlenül, hogy itt van ez a finom ember, és én meg itt. Itt állok otthon, otthon, otthon, otthonkában, gyorsan kiszedek a párnából valamennyi pénzt, hogy bizonyítsam, hogy, hogy itt ega, e, egál helyzet van. Szóval a, a, a Glengeri Glen Ross című film is erről szól, és én úgy gondolom, hogy a, a 20. század amerikai irodalma az ennek az értékesítésnek a határait, próbálja kitapogatni, hogy hol végződik a termékértékesítésének, és hol kezdődik az ügynök értékesítésének a határa. És ez nagyon-nagyon fontos kérdés, nagyon fontos probléma, hogyha megnéztétek mondjuk az Amerikai Szépség című filmet, amiben a főhősnek, a Lester burnham a felesége szintén ügynök, ingatlan ügynök, szintén pontosan ezt a nagyon, szintén kertvárosban járunk, ezt a nagyon súlyos léthazugságra menő, nagyon súlyos a személyiség integritásának a téttére menő problémát feszegeti, hogy hol végződik a termék, és hol kezdődik az értékesítő, és hogy vajon lehet-e terméket értékesíteni anélkül, hogy értékesítenéd önmagad. Robi beszélt az előbb arról, hogy a, az ügynöknek nem elég, a terméket eladni. Sőt, elsőrendűen nem a terméket kell adni, hanem saját magát kell adni. A különböző multilevel marketing megoldásoknál, de akár a sima ügynöki tevékenység, pénzügyi szolgáltatások ügynöki tevékenységen keresztül értékesítése. Magyarul, amikor fölé egy régi haverod, és még meg is örülsz, hogy éderig nem beszéltünk, vagy egy évfolyam társad, aki velem nem is tudtad, hogy jóba vagy-e vagy most vagy sem, és azt mondja, hogy találkoznánk valamikor egy kávérés, és mert pontosan tudod, hogy kínai részvényekkel összekapcsolt életbiztosítást akar tulajdonképpen neked eladni. Szóval de hát ez egy elképesztően fejlődő piac szóval Kínában. Igen. Tehát, igen. Egy hihetetlen Hiba lenne ebből kimaradni. Most, most, most kell a mongol piasz, Vannak, akik már korábban beszálltak. Lenni. Na, nagyon-nagyon jól jártak, de most még nagyon Például jól. Például és Eszter. Í így van, így van. Na most... Annyira igaz az, hogy a saját személyiségét kell adni, hogy a saját kapcsolatait, konkrétan a, először a családját, barátaid, nekem egy jó barátom mesélte, aki egyébként a Robi, hogy, hogy egyszer elment dolgozni még ifjú korában egy ilyen biztosítási céghez, jó dumás ember, hát mi lehetne jobb munka, hogy felhív telefonon embereket, és megpróbálja a terméket ismertetni. És akkor jött a főnök, és mondta, hogy jó, nagyon jó, az első fél nap az kiváló arra, hogy akkor hív végig a saját családtagjaidat, barátaidat. Idat. Mire Robertünk, aki egy, hát hogy is mondjam, egy konzervatív ember, ezen meglehetősen cso csodálkozott, hogy már miért hívnám végig őket, hát őket biztosan nem fogom fölhívni. Mire a főnök, úgy látszik, Robi, te nem is hiszel igazán ebben a termékben, hogy nem elsősorban nekik ajánlod, nekik nyitod meg ezt a lehetőséget, akkor te nem is hiszel ebben igazán. Na igen. Tehát És hát nem. Nem, hát, de valójában arról van szó, hogy te neked igazán kéne hinned valamiben, amiben egy órája amiről egy órája hallottál először, és neked most ebben annyira kéne hinned, hogy az összes ismerősödet fölhív, és hogyha nem hiszel benne eléggé, akkor te, te buktál meg. Akkor te nem vagy alkalmas arra, hogy itt értékes hiszel. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem bocsájtottad áruba itt, és most saját magadat, De a saját úgy, lényedet. hogy az... nyílt lángon, nagyon nagy hőfokon villámgyorsan rakt föl tüzelőnek az összes emberi kapcsolatod, ruhád, arcod, igen. mindened. Igen, Tehát, igen hogy, hiszen hogy... most most másfél órája elmag Neked, hogy ez a termék, ez mennyire jó? Nem arról van szó, hogy van egy kapcsolatrendszered, amit te kialakítottál, és ezen keresztül ismerettségek. Tehát az üzlet valahogy úgy képzeljük, hogy mindenképp így működik. Nem csak szigorúan a tőzsde szabályai szerint, nem csak szigorúan, nem tudom hogy, hanem az ember beszélget, és akkor születnek üzletek. Nem. Itt ezt nagyjából fél nap alatt kell Fölgyújtanod és felszámolnod, eh, amit addig tőkeként megteremtettél, és aztán egy picit táguló körben, majd, hogyha minden emberi kapcsolatodat fölégetted, és már senki sem veszi föl neked a telefon, eh, már, már tényleg az ismerősök ismerősei is, akkor jön az, hogy esetleg megmaradt ezen a pályán. De addigra felégették gyakorlatilag a teljes emberi kapcsolati Na, hálódat. De, ad, de addigra nem is lesz más esélyed, mint megmaradni, hiszen most már a, a barátságaid azok romokban. Azért sokan szálltak ki már ebből, nem? Igen. Nem jött el, senki se jött még hozzám így kvázi elnézést kérni, tehát olyan nem történt meg. Uh -huh. én, én volt olyan, hogy, uh -huh. hogy kíváncsiságból meg akartam egy ilyet hallgatni, és akkor azt találtam ki, hogy elhívtam a nálam sokkal-sokkal jobban pénzügyekhez értő haveromat, és egy olyan helyzetbe hoztam az ügynököt, akit nagyon, akit nagyon haragudtam, hogy barátként fölhívott, hogy elmenjünk el egy helyre, és ott ő fizessen majd meghallgattam. Ez egy szemétség egyébként, de én ezt kicsit úgy szántam, egy fiatal, én is, én is fiatalabb voltam, és a srác még fiatalabb volt, hogy gondolja már végig, ami itt történik. Én jobban értettem nála a pénzügyekhez, ez evidens volt, és elhívtam egy barátomat, akinek ez volt az kifejezett szakmája. Föltettünk kérdéseket, amikre nem tudott válaszolni, majd kifizette a számlánkat. Ha, ez adtam neki, én úgy gondoltam, ez lehet, hogy egy nagy képviség, de adtam neki egy esélyt, hogy igen, és mi lett a következmény? Nem tudom, azóta nem beszéltem vele, pedig előtt egy, egy futó élő baráti kapcsolat volt. Um, úgy tűnik, hogy összemosunk műfajokat közben, pedig nem. Tehát az, amikor elhívnak az András dombra Ö, nyugdíjasként meg elvisznek fürdőzni, de közben lábos készletet és ö, paplant kell nézni, arra szórólapokkal ö, rántják be az embert. Egy közeli sarkon fölvesz egy busz és Elvis ingyen kirándulásra, ö, jelentkezzél telefonon. Ö, miközben ugye a nappalitban a televízióból a teleszélszest szintén telebeszéli a fejedet, ö, miközben a hitérítő elkap, miközben jön a, a, a köszörűs, miközben sétálsz a boltban és kostoltatnak veled egy kis katonát ebből az új már sajtós Azért azt egy picit másnak érzem, tehát azt egy jóval tisztességesebb eljárásnak érzem, hogy valaki azt mondja, hogy itt van a termékem, adok belőle egy kóstolót, és bízom benne, hogy meg fogod vásárolni. Ez Hát nem, nem sok tisztességes marketingeszköz van, de ez még egy abszolút a fehér oldalhoz, vagy a világos szürke oldalhoz tartozik. Vannak olyan üzletek, ahol gyakorlatilag szinte csak így Le lehet eladni, ilyen, ezeket a pol amikor, amikor lehet. szakértőknek akarnak eladni ö, cégek valamit, akkor oda mennek és meggyőzik, mert minden, minden ellent, ellentmondásra, minden helyre van egy válaszuk gyakran ez forgatókönyvbe van ö, foglalva, mondjuk meg csak a jó barátokban, ha Fibit veszük, ő is egy ilyen teleszélszállásra jelentkezett, és volt egy vastag könyvük, hogy bármit mond a vevő, arra neki van, van válasza, mondjuk ott a vevő azt mondta, hogy ma megölöm magamat, és akkor az pont nem volt benne a könyvben, mi? de nem. nem is akart venni semmit, nagyon úgy tűnik. Ö, Majd ilyen, holnap. Ö, az a, azt, azt gondoljátok kell, hogy mennyi esélyed van kikerülni azt, azt a termék ajánlást? Amikor már betette a cipő, cipőtálpát az ajtórésbe az illető. Számos példá, példában az a közös az ügynöki tevékenységben mindenképpen, hogy valamilyen nagyon jelentős tudáshiány van. Tehát amikor neked el akarnak adni mm -hmm. egy terméket, tipikusan komplex termékeket, egészségügyi szolgáltatást pénzügyi, amitől, amitől meggyógyul a rákod esetleg. Pénzügyi szolgáltatás ha amivel lakást tudsz venni a gyerekeidnek, amit most el se tudsz képzelni. Vallást, ami megváltja a halhatatlan lelkedet. Ezek elég nagy, jelentős ajánlatok, de csak, ha csak azt veszed, hogy ez a kis adalék, amely az autódnak meghosszabbítja öt évvel az élettartalmát, az is azért egy elég jelentős ajánlat az adott családnak a, a pénzügyi szintjén, és nagyon keveset tudsz. Nem tudsz a motorok fizikájáról, vagy gép, gépészeti mechanikáról, Plusz annyit, ötse. hogy megítéld, nem tudsz annyit a pénzügyi termékről, stb. stb. És igen, ahogy mondod, általában olyan helyzet van, hogy az ügynök sem tud róla igazán sokat. Az ügynök lehet, hogy van, felkészült válaszokkal bír, és motivált, még az is lehet, és ezt el tudom fogadni, hogy saját pozitív tapasztalata van, de lehet, hogy a saját pozitív tapasztalata az, hogy ő megkapja a jutalékát, lehet, hogy saját pozitív tapasztalat, az, hogy ő kipróbálta a terméket, és működött nála, de érezhetően ez egy erősen anekdotikus, uh, uh, tudományos uh -huh. igényel nem. Ezzel jó kipróbálta, vagy látott valakit, így, aki kipróbáltam. Így van, és már eladta 50 embernek, ja, és jaj. nyilván beszámol a sikertörténetekről, uh -huh. és lehet, hogy nem tud a kudarc történetekről, amikor ott porosodik a polcon az a vallás, amit ő eladott, mondjuk. Volt bo csak egy, egy mondat, hogy, hogy azt akarom csak mondani, hogy nagyon keveset tudunk vevők, és nagyon kevés tudás emberek adják el nekünk, mintha ez lenne az üzlet alapja ebben uh -huh. az esetben. Igen. Most ö, létrehozhatsz egy olyan üzleti tervet, amely ö, mondjuk a tisztességes kereskedelmen alapul. Mondjuk azon alapul, hogy te először is bérelsz vagy vásárolsz egy ingatlant. Az lesz a te üzlethelyiséged. Abban az üzlethelyiségben te elhelyezed a termékedet. És... Egy szolgáltatás vagy, meg egy termék vagy a termék spektrumon, a palettán, és választható vagy, és majd betérnek hozzád azok, akik azt a terméket meg akarják vásárolni, akik érdekeltek ebben a kereskedelemben fogyasztói oldalról. De sokkal olcsóbb, és sokkal kevésbé tisztességes kereskedelem, és egy jobb üzleti tervnek tűnik az, amikor nem bérelsz üzlethelységet, hanem egyszerűen csak ö, ö, felbérelsz egy, ügy, egy ügynökgárdát, és ad, a, annak az, azt az ügynökgárdát megbízod azzal, hogy ők járják végig, terítsék végig az adott kerületet. Árt fogalmaznám, mert ez így nem pontos. A legdrágább értékesítési módszer, a közvetlen értékesítés akkor működhet jobban, mint egy üzletiség kibérlése, ha nem felbérelsz egy ügynök csapatot, hanem behűítesz ingyen, hogy ingyen dolgozzanak neked, és addig egy filérben ne kerüljenek mondjuk. addig, amíg ők nem kerestek neked, vagy sőt, meg kell vásárolniuk, be. Meg kell vásárolniuk, így van. Jó, már. Jó, a jobb is. de így működik jól, ha őket is már átvered. Jutalékos rendszerben. De csak jutalékos. Sőt, bocs, vannak azok a típusú modellek, biztos találkoztatok és ilyennel, ahol valójában az ügynök a vevő. Csak ő ezt nem veszi észre. Tehát, ja. hogy neki először meg kell venni azt a beszálló csomagot, amivel majd ezt el tudja adni, neki ki kell fizetni azt a terembérletet, stb. És persze, ha valakinek eladja, annál jobb, de az igazi vevő az az ügynök, akinek rámegy erre a, a, nem csak a presztizse, hanem a pénze hát erre is. mondani a Robi, hogy van egy olyan felállás is, amikor még termék sincs, és az a személyiség formáló trénernek az előadása. Na igen, na igen, majd végül is ö, a a Szabó Péter ebből a fajta közvetlen értékesítésből butította le, vagy képezte a saját termékét. Ö, arról van szó, hogy a Szabó Péter ö, rendelkezett ezzel a közvetlen értékesítéssel. Ki ez a Szabó Péter? Hát ő a Magyarország legsikeresebb személyiségtrénere, vagy Mondjuk inkább fogalmazunk úgy, hogy egótrénere trénere, vagy személyiségpusztító trénere. Ö, Szóval, hogy ők ő, ő kifejezetten ebből a közvetlen értékesítési know-howból butította vissza a saját termékét, amely termék maga a, a, a személyiség, maga az értékesítés mechanizmusa. mechanizmusa. Tehát arról van szó, hogy... És már semmit sem értékesít. Pontosan, csak a, hát hogy a, hogy a, hogy a sikert adja el, csak a sikert azon prezentálja, hogy ő nincs milyen sikeres, a mert a siker. milyen ügyesen eladja a sikert. Minden Nem arról van szó, hogy 70 kamion járja a világot az ő nevével, és ezután elmondja, hogy hogy csináltam meg az életemet, hanem azt tanítja a sikert azon prezentálva, hogy ő milyen ügyesen tanítja a sikert. Minden termék közvetlen értékesítése egy fél órás Értékesít, előértékesítéssel indul. Az előértékesítés a te értékesítésed, mielőtt te elkezdenéd értékesíteni a terméket. Tehát az első fél órás ö, ö, előadás az arról szól, hogy te igenis bízzál magadban, te igenis higgyél abban a termékben, meg higgyél abban a, abban a helyzetben, amiben te itt most sikeres leszel, és értékesíteni fogsz. Először is az értékesítő ö, karakterét kell eladni annak, aki értékesíteni akar. És hogyha ez az adásvétel sikeres volt, akkor majd azt a bizonyos terméket, amit majd specializálunk, ami lehet majd egy sütőlap, lehet majd egy késkészlet, lehet majd egy életbiztosítás, annak a az, az értékesítésje is sikeres lesz. Nos, a Szabó Péter know -ja az nem más, mint eljutni addig a pontig, amikor rátérnénk a késkészletre, és visszalépni az elejére az értékesítési előadásnak, és újra előadni azt, hogy hogyan értékesítünk téged, személy szerint. Kiváló SMS-ek érkeztek a témába, ez, a, ez valószínűleg sokakat megérintett, és sokaknak van személyes tapasztalata. Esetek, ha van kedvetek beszállni egy tuti üzletbe, én most nyitottam egy új vállalkozást, 06302010909. Sztár ügyvéd SMS írónk azt írja, hogy a Glen, Glen Ross sokkal népszerű lehetett volna, ha nem sikerül ennyire zseniálisan, túléles tükör és túl kellemetlen, amit. De ez mutat. csak utána derül ki. Zseniális is, az az, az, az az elképesztő hogy, hogy milyen, milyen döbbenetes az a parádé, amit fölvonult. Szerintem, nem egy rossz film, talán Szerintem elképesztő egy nem tetszett, film. De egyébként ajánlom, merem ajánlani. Én a, én a fél identitásomat onnan kaptam. De komolyan. Bob Puzsér. Két fél identitás a pokolban. De, de komolyan, tehát, hogy az komolyan Alpa, amikor az Al Pacino, a Jack Lemmon, az Elec Baldwin, az Ellen Arkin, az Ed Harris, a Kevin Spacey és a Jonathan Price együtt. Tehát ugye ezek a nevek egy, egy, egy filmben, egy filmben, és a film mégis tök ismeretlen. Pedig eze, ezek a főhősei. Ezek közül, a színészek közül legalább kettőnek olyan ö, nyomora kellett, hogy legyen az első forgatási napon, hogy oda merjem el tolni a pofámat ebbe a társaságba. É, Nem? Én, és tudod, mi az érdekes? Hogy mekkora kulturális deficitet kellett érezni ezeknek a színészeknek, hogy egy ilyen minimális költségvetésű, filléres költségvetésű amerikai filmdráma adaptációban részt vegyenek. Tulajdonképpen ezt ők jóformán szociális munkában végezték. Hát Illetőleg azért van egy törekvés nem kevés hollywoodi színésznél hogy letegyenek valamilyen művészi irányú valami Sundance fesztiválon is megfutatható filmet az asztalra meg tudjuk, hogy a Kevin Spacey az Londonban színpadon játszik jó részük elmett színházi színésznek, mert hát jött? igen, és megtér oda a Kevin Spacey nem más, mint a vaklármából az angol hapsi a gyilkos Hát ezt, ez a kulturális referencia nekem nem adott, Csak, viszont, hogy azt gondolom, viszont... hogy sokkal több annál. Nyilván, de, e, de e. O, ott vi, láttuk először e, Melyik film ezt kérdezi az SMS-ről? Glengeri Glen Ross. Glenn e, Glenn Ross. E, va, valaki azt írja, sziasztok, a legszemetebbek azok, akik az egészséget gyógyulást árulnak, miután kamu vizsgálatokkal elítették, hogy halálos beteg vagy. Meg amikor tényleg haldokoz, és megdumálnak, Na, az hogy rosszabb. szakszerű orvos jelentését, mm -hmm. e, itt a citromos kakukfüves oldatukat. ugye erről született is egy könyvtán Kígyóolaj a, a címe, egyébként valóban ez a legszemetebb kufárkodás, de hát van a hullarablásnak többféle fajtája. És van, van amikor már annyira eljátszottad a lelkedet az, az Antikrisztusnak, hogy már nem veszíthetsz semmit. És akkor persze miért ne csináld a legajjasabbat, hiszen már nem veszíthetsz semmit? Én úgy érzem, hogy ezek általában olyan komplex szervezetek, mondjuk három fősek, ahol valaki kell, aki hisz a, a termékben. Tehát, hogy, hogy én, én például lehet hogy, lehet, hogy idealista vagyok, de hogy kell valakit találni. Ő is egy balák tulajdonképpen, aki kifejlesztett valamilyen terméket, amiben ő maga hisz, és annál nincs is jobb. Elképzelhető hogy az, az igazságot azt tudja valaki, a másik pedig Elhiszi, hogy nem az. Nem érdekli az igazság, mint Soha nem, a itt hazug nem, ember nem végezték el azokat a, azokat a megfelelő teszteket, amely valami, valamilyen értelemben, tudományos értelemben, igazság bizonyíték megszülethet. Itt, itt ilyen cselekmény, és, és következmény elválnak egymástól, mert például eladni egy gyógyulás lehetőségét, egy igazán beteg embernek egy, egy kamu gyógyulást eladni, az gyilkosság, de úgy, hogy nem kell végignézned a haláltusáját, mert akkor már nem leszel ott. Hát. Tehát olyan gyilkos vagy, aki nem elég és ahhoz, hogy megnézze, amit te. Általában is reménnyel seftelnek. Tehát, hogy akkor is, hogyha a gyerekednek a jobb élete a felkínált remény. A, a mindenképp a remény valahol ott van a, a tálcán. Azt mondja, hát meg, amikor fölkínálnak neked egy befektetési lehetőséget, és, a, nem nézik végig, és, nem, és nem nézik végig, ahogyan az aluljáróban, vagy legfeljebb átlépnek az aluljáróban, amikor ott koldulsz. Egy, egyébként ugye megvan mindenkinek az a korunkban Magyarországon játszódó történt, amiből lehet majd esetleg egy magyar drámát írni, ami a, ugye a kummediátoros Marcsika, aki egy utazási irodát vitt egy kis településen, és, és hát valami eszméletlen sok pénzt összeszedett, azzal, hogy ő majd az kiválóan befekteti, és ott helyben mindenki megbízott benne, ugye az utazási iroda azért egy nagyon alkalmas hely, mert ott az emberek tényleg odadnak egy csomó pénzt előre, a megtakarításaiknak jelentős százalékát odaadják, tehát valami bizalmi viszony kialakul, az árulás megjegyzés oly sokszor ez aztán be is dől, és Tényleg én kiszámoltam, amikor a, a, a híradóban az volt, hogy hány áldozat van és mekkora összeg, hogy fejenként elég komoly összegeket tettek be. Hát az átlag, be. Elég, az átlag elég, elég magas volt, tehát sok millió. És, és az volt számomra az érdekes, hogy aki ennyit meg tud hiszen Magyarországon az embereknek mondjuk egy tíz ot tud egyáltalán bármit is megtakarítani. Aki ennyit meg tud takarítani, az hogy adhatta oda ennek a, még hölgynek is nehezen nevezhető valakinek, ezt, ezt a pénzt. Tehát, hogy, hogy gondolhatta, hogy ez működni fog? Nyilván, talán azért, mert abban bízott, hogy tud valami trükköt. Tehát, hogy lehet, hogy sejtette, hogy őt megpróbálja átverni, de hát, ha majd jól veri át az egész rendszert, és akkor neki is jut bele. Sajnos a környezetemből is van ilyen sztori, amit hallottam, nem pont ennél a marcsikánál, de nagyon hasonló sztori szóval elő most, most, most úgy hogy... hallgatlak, hogy nehogy valakit megbánts azzal, amit mondasz, és a, a komplet bűncselekmény leírásában összesen annyi kifogásolható találtam, hogy hölgynek is alig nevezhető. Hát Ró... minden más, Itt, minden én, más. Én most az nem, nem akarnék úgy tűnik, azokba az emberekbe belerúgni volt. egyet, akik, akik a, a, a kis megtakításokat elvesztették, és a gyerekük reményét élték föl, roppantós a módon. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon ellentmondásos, mert egy egyfelől óv óvnám, óvnék bárkit adta, hogy ezt újra elkövesse, és ezért meg kell mondanom, hogy ők hibáztak, de hát ne, őket bántanám legkérdésbű ebben a konkrét helyzetben. Majd, van a létezik a hiba fogalma, is, létezik a bűn fogalma. Ők csak hibát követtek el, csika volt a bűnös. Na igen, ahhoz meg az önmagunkkal való szembenézésnek, meg a sorsunkkal, meg, a, meg a, a az életünkkel való szembenézésnek a minimális igényekéne, hogy ebből elkészüljön egy magyar film. Magyar ember az ugyanúgy nem akar szembenézni az előző, mint a mostani rendszerrel, nem akar szembenézni az, azzal a húsz évvel sem, azzal a zavaros húsz évvel, ami a, hogy mondjam, a, a, a magyar jelcinizmus 20 évével, ami kitermelte ezt, ezt, a fajta értékesítést, meg ezt a marcsikát. Tudod ki nekem a tragikus hősöm ebben az elképzelt drámában? Az a, az a befektető, aki megtakarította a pénzt, és úgy adta oda, hogy tulajdonképpen ő érezte, hogy ez nem stimmel, csak remélte, hogy így fog jól járni. És valahol ott van a vívódás, én így képzelem ezt a figurát, hogy, hogy egyfül hibáztatja marcsikát. Én hallottam, amikor az károsultak hibáztatták az államot, hogy miért nem védte meg őket, miért nem lépett közbe. Talán e, mert marcsika nem pénzintézet egy volt. Egy jogosulatlan pénzügyi tevékenységet folytatott, nyilvánvalóan nem bank volt, nem takarékszövetkezet, mm -hmm. még csak nem is még csak. tehát ez nem is az az eset, ami hasonló időben, időszakban történt, amikor, amikor valaki ismert pénzügyi szolgáltatóként dőlt be, de mégis ott volt az, hogy, hogy én most valahogy jól járhatok, mert Marcsika tud valamit, mert tényleg háromszoros pénzt adott vissza a szomszédnak, nekem is az első részlet baromira jól megjött, tehát nyilván Marcsika valahogy ügyesen elhitette, hogy itt valami tutiban nyúlhatsz, és mégis mégiscsak lehet, hogy voltak olyan károsultak, akik nem csak hibások voltak, hanem bűnösök, mert ők jól akartak járni, tisztességtelenül is akár. Uh -huh. Van a, van a műfajnak, ennek a közvetlen értékesítésnek, amikor mondjuk nyugdíjasokat vesznek rá tényleg erre a párna készletvásárlásra. Egy olyan összetevője, amiről beszéltél korábban, hogy tudatlan a vásárló, és tudatlan a szélszes is, és ez kapóra jön a termék tulajdonosának, vagy az üzlet tulajdonosának. Ugyanis a Legjobb egyébként a ő is azt. Tehát van egy... nincs a rendszerben, ne, aki tudja Van egy hegy. titka az értékesítőnek, és van egy titka a leendő vásárlónak, és annak érdekében, hogy ne derüljön ki, hogy egyikük sem. Olyanról tárgyal, amihez értene. Inkább övön aluli eszközökhöz folyamodnak, inkább a másiknak az önbecsülését csavargatják, vagy a titkának a kiteregetését ö, ö, helyezik kilátásba. Egyszerűen sarokba szorítják más eszközökkel, mert ők is veszélyben vannak, hogy lehull a lepel, és felelni kell abból, amit nem tud. Nagyon-nagyon erre rímelt Kata SMS-e. A legrosszabb, hogy ezek az értékesítők sokszor az emberek szégyenérzetét használják. Pontosan föl. erről Ki nem mondani, ha már ránk szánt egy kis időt. A másik. Csak ne örökítenénk tovább ezt a hozás generációra. Az önkényes mérvadóban ezúttal közvetlen értékesítésről beszélünk, legyen az teleszélsz, legyen az bibliaárus, legyen az a köszörűs, vagy a drótos vagy a paplan értékesítő, vagy a lábos készlet, vagy bárki, aki beteszi a lábát az ajtón, és az benyomakszik, a magánszférád nyomakszik. Ez fontos. Csomó SMS jött még néhányat, olvasok. Marcsika félék, a marcsika félék sok pénzt, bocsánat, csak egy kicsit az megfogalmazást próbálom egyenesíteni, tehát a marcsika féléknek sok pénzt adók arra bazíroztak, hogy a püszkös trükköt nem nekik kell megcsinálni, hanem más elvégzi a piszkos melót, és ők abból részesülnek, azzal altatják magukat, hogy tiszta marad a kezük, hmm. és ez az igazi súnyiság. E ez, a, ez amikor, va amikor elválasztódik a szenvedés a terméktől, Igen. amikor úgy ölsz meg valakit, hogy nem a szemed Igen. látára hal meg, amikor, hogy olcsó terméket veszel, amit Ázsiában úgy gyártanak, hogy az emberek leugrálnak a tetőről, hogy te, szarás közben kommentelgethess a Youtube-on, Louis ck idéztem, az, ez történik itt. És vagy úgy használsz egy ilyen terméket, hogy tisztában vagy vele, és akkor egy picit leég egy-három-négy réteg a pofádról, vagy ténylegesen nem is érdekel az, hogy mi történik a világ másik oldalán. A, ez szerintem itt nagyon. Érdek... vonatkozik, bocsánat, az, a húsevésre is. Ugye itt többször beszéltünk arról, hogy mi nem vagyunk vegetáriánusok a robival, de, ne, de nem, nem úgy eszünk húst, hogy úgy csinálunk, mintha ö, si, a simogatástól halt, haltak volna meg, mert nagyon szerették őket. Mm, igen. De ez egy nagy különbség van, és erre próbáltam az előbb utalni. A, a marcsika befektető drámájával, hogy az ember erről mit tud, mit akar tudni, mit hajlandó mm -hmm. tudomásul venni, mi az, amit lenyom saját maga elől, mi az, ahol inkább keresi az információt. Tehát én például, hogyha a termékeknél átláthatóbb lenne az, hogy milyen emberi károkat, milyen természeti károkat stb. okoztak, én hajlandó lennék, és hajlandó vagyok, jelen pillanatban is teszek ezért lépéseket, többet költeni valamennyivel, vagy nagyobb fáradtságot venni azért, ami kevesebb emberi, állati, stb. Okozott. S a általában bomba. Általában, általában nem nagyon jó a hozzáférésünk ezekhez az információkhoz. Nyilván a cégek mindent megtesznek, hogy ezt elfedjék előre. Nem, nem, nem, meg arról is de, szóba, de bold, hogy a, fel... de a De a Marchist szerintem az az érdekes, hogy ott a saját magukat károsítják meg igazából, és ennek érdekében fednek el saját maguk elől információkat. Tudják, hogy ők maguk igen, szenvednek. Igen a, saját, igen. a saját szerepünket se felejtjük ki. A Fairtrade nem elég jó ajánlat nekünk. Mi, Tartósabbat, olcsóbbat, dizájnosabbat, szexibbet akarunk, Komfortosabbat akarunk. Olyat akarunk, aki, ami jobban ki, kiszolgálja a tudatunkat. A, a komfort iránti oldhatatlan vágyunkat. A Fairtrade meg ezzel szemben azt kínálja, hogy hát etikusabb vagyok a fogyasztásomban, mint mondjuk mások. Ez nem egy szexi termék. De ez nem egy, egy olyan kiválasztat, de ha az lenne, Szerencsé akkor hozzáférnénk, az. ha az lenne, akkor hozzáférnénk ezekhez a termékekhez. Nem elég jó ajánlat. Létezik ez már, a tapasztalat. Létezik már az a mintázat, amiben ez sexy és én például szexinek tartok egy terméket, Létező a mintázat, de a piacon ez most még csak egy de 30 szeme... éve nem is hallottál el Igen, bízzunk, a, bízzunk abban, hogy jönnek etikusabb és etikusabb nemzedékek, és hogy majd ez egy egyre szexibb ajánlat lesz. De jelenleg arról van szó, hogy ha felajánlanak neked valamit, ami gyorsabb, olcsóbb, és formatervezettebb, és felkínálnak valamit, amit viszont meg biztosan nem gyerekek gyártottak, az előbbi ajánlat az vonzóbb lesz. Nagy, egyrészt nagyobb felületeken penetrálják, másrészt pedig sokkal jobban mozgósítja a tudatodat itt és most. Hat, hat Bízunk benne, azt, hogy a... 30 év múlva majd nem így lesz. Azt higgyem azt, hogy a hallgatóink egyébként ebből a szempontból nem az emberiség átlagát képviselik mi itt a stúdióban legalább egyharmad arányba hajlandók vagyunk áldozni. Egyébként a sebességből Természetesen, valamennyi. de azt érzed, hogy a Fairtrade az a PC-vel van egybecsomagolva. Tehát ahogy előre haladunk abban, hogy emberi érdekelt, és állati szenvedés nélkül redölni. készüljön el egy termék, a új, úgy nyert teret az is, hogy Nana -na, ezt a szót nem használjuk. Meg, hoho, -ho, safe space-re van szükségem. Hoho, a, szüksége, össze... ho -ho, a gondok nem, gondol, gondol, nem gondol, Ez Hosszan visszacsomagolnak dolgokat, de pont de azért de, vagyunk, de meg pont azért beszélgetünk értelmiségi nyelven adott esetben erről, hogy különbséget tudjunk tenni abból, amit összecsomagolnak. Hogy mondjuk a, a nők elleni erőszakot nem kell a női kvótával mondjuk összecsomagolni, hogy egy olyan példát mondjak, ami Robinak biztos e, e, testhez áll. És, a, és az egyiket nem kell kidobni. Tehát nem arról van szó, hogy tiltakozunk az egyik ellen, és ezért kidobjuk a másikat. Tudjuk külön ért a dolgokat. Lehet a pc és a Fertrézet egymástól függetlenül értelmezni, annak ellenére, hogy én látom azt a politikai törekvést, jól ezt jól egybecsomagolni, meg még egyéb dolgokkal is. Igen, egyik. igen, igen, de most attól, hogy létezik ez az aszociáció, igen, szedjük szét ezt a csomagot, és jelentjük ki, hogy a politikai korrektség az nem járja, az nem frankó, a Fair Trade az pedig meg igen, az Rockendrol. A, a Fair Trade az, az, az, hogy én egy olyan termékhez jutok hozzá, amit nem rabszolga munkával, meg nem gyerek munkával hoztak létre, és mondjuk. 15 kal vagy 20 kal többe kerül, és én azt a 15 vagy 20 ot soha nem fogom megérezni az életmódomon. Tehát soha. Soha nem lesz egy olyan pillanat, hogy basszus, most én nem tudom megvenni magamnak ezt vagy azt azért, mert azt a döntést hoztam. És hogyha ez, ez, a, ez az élmény, ez ilyen, nem minden úgy van, hogy amikor először megszerzed az élményt, akkor még meg kell győzni róla. Aztán, amikor már beépült a szokásaid közé, akkor már képes vagy erre a választásra, mert már van egy ideg az idegrendszeredben, ami elvezett téged ehhez a döntéshez. Most a probléma az pont az, hogy ezek a csomagok, ezek, a, ezek az értékesítési csomagok léteznek. Pont az a feladatunk, amiről a Geri beszél, szétszedni ezeket a csomagokat és megkülönböztetni a tartalmukat. Én picit attól félek ilyenkor, hogy egy feltrét kávé megvásárlásával, amit 20%-kal többet költök, mint ha letudnán, le, letud, letudnánk ezt az egészet, és mit tud én mondjuk az energiafogyasztásunkkal kapcsolatban? Sokkal nagyobb kárt okozunk embereknek, meg a földbolygónak, meg állatoknak, meg nem tudom kinek, de az sokkal sokkal kevésbé megfogható, tehát hogy valahogy élünk azzal a luxussal, hogy mi még megveszük a fertőzést is, de valójában nem tettünk olyan sokat. Tehát, hogy, hogy ennek van egy ilyen veszély, de lehet, hogy ez már a következő szint, amikor először épüljön be mindenkibe, hogy szelektíven gyűjt, épüljön be mindenkibe, hogy fertőzést, meg összeszedje a kutyapiszkot, meg mindenféle, és ami, ami 30 évvel ezelőtt nem létezett, és akkor majd utána megint léphetünk talán egy következő lépést, az, az optimista forgatókönyv. Na igen, tehát hogy azt látjuk, hogy 30 éve senki nem szerte össze a ott az ott maradt az utcán. Ma meg már ez egy norma. Tehát ma már, ma már a, az emberekbe beépült, tehát ez az, ez az idegpálya, ez egyszerűen kialakult, és át lett mosva rendesen, és most már, ha valaki nem szedi össze a kutyájának a szarát az utcán, akkor az az ember az elbújdoshat, mert, mert, mert ez egy normává vált. Na most, a, ezek a normák persze folyamatosan képződnek, és reméljük, hogy egyre etikusabb normáink lesznek. Csak ennek nagyon ellene hat a neoprimitivizmus, meg a folyamatos ö, marketing ö, marketing fertőzöttség. Tehát, hogy egyre inkább a marketing ajánlatokra leszünk fogékonyak, mert azokkal bombáznak minket, és azok iránt tesznek egyre, egyre fogékonyabbá. Miközben a valós szempontok, a valóság szempontjai, tehát nem a marketing szempontok, tehát nem az, hogy most ehhez milyen, milyen hangulatot, milyen zenét, milyen szlogent, milyen színvilágot, milyen dizájnt rendelünk hozzá ehhez a termékhez, hanem a valósága a terméknek. Ki állították elő? Milyen, ö, milyen módon bánik az alkalmazottaival az a cég? Milyen módon értékesítik a számodra? Ezek a valóságos szempontjai az adott terméknek, hogy ezek a szempontok, ezek sokkal kevésbé lesznek hozzáférhetőek, és sokkal kevésbé válhatnak a tényleges döntésnek a faktoraivá, mert hogy a marketing iránt tudatosan és módszeresen tesznek minket fogékonyabbá, mint a valóság szempontjaival kapcsolatban. Szóval so, még jöttek SMS-ek ügynökténában, ez, ez nagyon, nagyon sokaknak meglódította a, a billentyűzetét. Azt mondja, az MLM rendszerek a hogyan veszítsük el barátainkat, képzéseket, képzéseket szerveznek. Az esetek 90%-ában a termék csak átszal, és valójában egy befizetőt keres maga alá az ügynek. Ugye ez, amit említettem, hogy az igazi célcsoport maga az ügynek. Hol voltak ezek az SMS hírók múlt pénteken, amikor mind a hárman, a Robi, meg a Nyári, meg én is emelem ügynökök voltunk? Akkor bezzeg be nem mertek írni. Akkor keresték, hogy hol lehet belépni a piramisba. Még be lehet, uh, még be az új ügynök bizniszben összejött lány és fiú első a szomszéd meg megvan nektek? Mint lány vagy, mint fiú. Amikor a milyen szép a szemed mondat úgy hangzik, hogy neked hány százalékod van. Tíz perc után azt hittem rájuk, borítom az asztalt, úgy tűnik, hogy valós eh, élmény, valós eh, események alapján ír, ír, írt el Roma, Romantikus. Romantikus. Ugyan. Azt írja valaki, sziasztok! Uh, egyszer egy általam is teljesen érthetetlen okból, egy porszívó ügynököt engedtem be a lakásba. Rövid, de annál látványosabb demonstráció után megkérdeztem, mennyibe kerül ez a csoda. Az alaptípusra 789 ezer forintot mondott. A internet deviza alapú hitel lehetőséggel megspékelve. Uh, hozzánk. Uh, <gül> Mert hogy a jelenlegi porszívó nem szívja föl olyan jól. Kéne egymillió forintért egy új? Hozzánk egy, egy, egy nagyon rendes és intelligens, de nagyon rossz szociális helyzetben lévő hölgy járt sokáig, hogy segítsen takarítani. És ő mondta, hogy most el fog menni egy ilyen termékbemutatóra, tudja, hogy ez átverés, de hát olyan jó helyre el lehet menni ezzel, és hát ő nyilván nem fog semmit sem venni. Ő nagyon nehéz körülmények között élt, hát nyilván általában nem vállal feltétlenül nálunk takarítást az, aki nem így tett, hiszen különben otthon takarít, és amúgy bejár a munkahelyre. E, és e, hát legközelebb jött, és mondta, hogy hát megvette. hát Oké, hogy... és mondott el, Elmentél vel hat, hat el számjegyőrszeget, egy Hat személyű összeget. Mondtam neki, hogy van erre lehetőség, és talán valamilyen mértékben élt is vele, de hát annyi mindent adtak hozzá, és tehát ő szerintem soha nem látott hat személyű összeget egyben. Nyilván itt sem kellett, mert hitelre megszülten ezt, ezt venni. Ezt sem ő fogja látni egyben, egyben igen, igen, hanem a, a, az eladulása egyben a banktól. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy, kiszolgáltatott a, a cél, célcsoport. Nem, nem, és itt ő azt érezte, hogy őt most megkávéztatták, őt most elvitték, uta, elutaztatták. Ráköltöttek 1500 elment, forintot, kénytelen 600 érbe. Elment, elment wellness, wellness, valami. He, wellness uh -huh. hotelba, meg uh -huh. nem mindenféle szolgáltatás most ő itt, tett, hogy most ő itt kihasználja ezeket az embereket? Tehát, hogy itt már azért a, a, a belső morális uh, megfelelési kényszere is így mozgós, mozgósítva Persze. lett az iránt, hogy ő most és itt valamit ér, és illik ebből És hogy tudta, nem segített. Tehát előre tudta, ő maga mondta. Úgy se veszek semmit. Emlékszel, Robi, hogy mondtam a múlt héten azt a, azt a szenáriót elnézést, a kifejezés használatáért, amikor a villamosról leszállva belétkötnek, hogy te verted meg az öcsémet, és inkább megvereted magadat, mert, mert ha védekezel, az azt jelenti, hogy te, hogy ő, hogy te verted meg az öcsét. De Je, hogy kell egy ilyen Nem bűnös lenni. Hogy kell egy ilyenre reagálni? Szóval valószínűleg, ha azt mondják neked, hogy te verted meg az öcsémet, azt akkor azt kell mond... Nem, azt kell. Nem. Azt kell mondani, hogy mi az, hogy én? Mi az, hogy megvertem? Ki a te öcséd? Miről beszélsz? Te? Tehát így kell válaszolni, érted? Mert no, Életemben nem láttalak, hogy képzeled, takarod, hogy elke én Elkezdesz mentegetőzni abban a pillanatban te vagy az, aki tagadott, hogy megverted az öcsét. Igen, érted? Vissza kell támadni. Nem, nem értem az alapjázat. Ők, ők, ők maga a hozzá, mit akarnak? Megverni, elvenni a pénzedet, De akkor bizony nem tök mindegy, mit mondasz? Ez hülyeség szerintem. Nem, nem, nem, nem, mert neki is kell a kapaszkodó, Geri, hogy a bűnöst Könnyebb egy olyan emberrel szembeszállni, aki nem fog védekezni, mint egy olyannal, aki mérgesebb, mint te. Nem az, ez nem egy boxmatch, nem profízi. Az nyer, akinek igaza van, akinek annyira fel van hergelve a feje, hogy addig nem áll meg, amíg a másik szusog. Arról van szó, hogy az nyer, aki több szellemi energiát fektet bele a konfliktusba. Ezt szerintem csak így remélitek. Én 20 éves korom körül, tehát 20 és éveimben nagyon sokat jártam haza késő este, utolsó busszal, és aztán még gyalog, és mit tudom én. én. És sokszor gondoltam, hogy mit fogok tenni, amikor először ilyen helyzetbe kerülök. Nem kerültem egyébként, és lehet, hogy sőt, minden bizony a csúfosan elbuktam volna terveimmel. Ugye, ahogy szokták mondani, minden hadi terv az, az ellenséggel való első találkozásáig működik. Tehát, hogy nagyon én is így vagyok, de azért a kiváló tervem az ott, én fogom magam tetetni egyébként. Tehát azzal nehéz mit kezdeni, gondoltam én, de aztán rájöttem arra, ami, ami most benneteket is próbálnak sarokba szorítani, hogy szerintem, ha valaki meg akar venni, verni és elvenni a pénzedet, azok nem ezekre fognak, nem ezekre az apróságokra fognak alapozni, hogy te hogyan, mit mondasz, hogy fogalmazol? tehát ő, így, én jó, de pozíciót, egy ilyen értelmiségi pozíciók, képzelitek el a marketolást, ami nekem egy vicces, vicces dolog alapvetően veletek kapcsolatban. Kocsi Csanti írt a Facebook oldalunkra még egy közvetlen értékesítés példát, és ez pedig így hangzik, mit szóltok a piros lámpánál lesben álló szélvédőmosó hiénákhoz? Én, és én, valóban. Én gyűlölöm, én, én megvetem ezeket, és én Besz, úgy gondolom, pedi hogy Pedig sokan ezek, szeretik Robi. Én, An, úgy, a, gondolom, én úgy, úgy, úgy gondolom, én úgy gondolom, hogy nyilván, nyilván mindenki ezeket. Én úgy gondolom, hogy ezek a koldusból züllöttek le. É, Aha. É, tehát a, a kordus, rászoruló a emberek, csak had lehessen már kimondani, hogy ennél, ennél létezik, Ugyanalávalóbb emberi cselekedet, de Sok. valami ordenári szemétség De nem a pénzhez, jutá, ez, a pénzhez ez nem, jutás ez nem, ez, ez, a, a, ez nem ordenári személység, ez, ez a ti felső osztálybeli Magatartásotok, reakciótok -e arra, hogy valaki erőszakosan koldul. Jó, nem, ez nem, de nem fel, <gül> na, ez, nem, ez, nem, ez nem fair trade. Na, ez ha egyáltalán nem fertőd, Tehát amikor de... oda az autóhoz. Egy, odajön az autóhoz. Egy koldus és azt mondja hogy az Isten fizesse meg, e, itt is kétféle koldus van, és ez nagyon fontos megkülönböztetni. Van az a koldus, akit a koldus mafia megnyomorított kifejezetten azért, hogy jól tudjon koldulni, és látott, hogy ilyen kifordult lábbal, tehát eltörték a lábát, és utána nem gyipselték be, hanem egy, hanem egy törött állapotban ford össze, pont azért, mert ezek tudnak igazán jól koldulni, mert a nyomor az ott van, tehát rögtön megkapod a terméket. Amiért jár a pénz. Na most van ez a fajta koldus. Én nekem meggyőződésem, hogy ennek a koldusnak nem szabad adni, mert ha ennek a koldusnak adsz, akkor az a koldus maffiának a tevékenységét tartja fenn. És ha ennek a koldusnak adsz, abból a pénzből újabb és újabb szerencsétlen embereket fognak megnyomorítani. Ugyanakkor meglétezik a Hobú intézménye, ezúttal nem földes Lászlóról beszélünk. Aki oda megy az autóthoz, hajléktalan. Egy egyszerű hajléktalan valaki, aki elveszítette az állását, valaki, aki elveszítette az otthonát, valaha olyan volt, mint te, és, és egyszerűen kihullott a, a, a szociális hálóból. Na, ő neki meg úgy, úgy gondolom, hogy adni kell, és érdemes adni. Ugyanakkor meg van az, aki ebből a státuszból zuhan ki a Abból a, abból a korrekt helyzetből, amiben valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy, hogy, hogy, nekem, nincs, hogy nekem, az korrekt, nekem nincs. Nekem nincs agy kérlek. Ott... Ez korrekt. Uh -huh. Ez korrekt. Nekem nincs, kérlek, adj, mert innék, ennék, bármit is mond. Tehát ez egy frontális megmondás. Az, hogy odamész az autóhoz, és elkezded mosni az üveget, Anélkül, a, tehát a, a, az üzleti kapcsolatunk nulladik vagy minusz egyedik másodpercében ő a termékét rádvarja. Egy tartozással indítasz, mint ha megverted volna az öccsét. Szerint, szerintem Igen. ez az egész magatartás úgy, úgy, ahogy van, ö, hát roppant erkölcstelen, és... Ö, nagyon furcsa a pozícióba hozod magad és a másik felet, és persze a koldulásnak ez az óriási csapdája. Amint szóvá teszed, te már egy szegény embert bántasz. Tehát ezért is rettenetes, mert a, a nem, közben nincs kopán felemelni te, angodat. Te vagy az Isten, aki járja a várost. Ha valaki találkozik veled, akkor van eleve esélye pénzt kapni. Ha nem találkozik veled, akkor tőled nincs esélye pénzt kapni. Ha megfelelően közelít, ha ő megfelelő módon koldus, és te ezt megítéled, meg a pillanatnyi kedved, akkor lehet, hogy kap pénzt, lehet, hogy nem kap pénzt. Értitek? Mint, mint hogyha a világot járnák olyan istenek, akik néha termést adnak, néha elveszik a termést, ezek néha jókedvük van, nem néha nem. Beszélünk. Ha tetszik az autósok, az emberek, akiknek van módjuk pénzt adni, a és a az emberek, uh -huh. akiknek hát nincsen módjuk pénzt, a nem ők kéri. E, és, és ez egy szörnyű helyzet. Tehát én, én, én, én, én sokat gondolkoztam ezzel, és a legetikusabb megoldás számomra az, hogy soha senkinek nem szabad adni, viszont kell adni e, módon ez, ez szerintem a legjobb, legjobb kiút ebből. Mert nem szabad magad szerintem abba a helyzetbe hozni, hogy te megítélheted a másik embert, hogy ő úgy is alkoholra költeni, őt csak kihasználják. Tehát te valahogy egy pillanat alatt, a megismerés lehetősége nélkül megítél téled a másik embert, hozol egy isteni téletet, mert lehet, hogy az életem múlik azon a, azon a pénzen, amit adsz. Ebből a, ebből a dologból ki kell szállni, ha lehetséges, és minél többet, ha van módot, kell adni. Én, én, ha valami bűnös vagyok, abban, hogy nem adok el annyit, amennyit adhatnék szervezet formában. Ez biztos, hogy erősítem kell, van egy feleségem, aki folyamatosan ez, ez, ez irányba terel a jó, jó felé. E, viszont, viszont én szerintem hibás az a gondolkodás, e, amikor én meg akarom ezeket különböztetni, és rangsort akarok köztük felállítani. És amikor föl vagyok rajta háborúban, a napnál világosabb a rangsor a, napnál rangsor a szemed előtt, akkor ne a szemednek így, hanem a dinyés gerinek. Igen, mindenki, mindenki, mindenki eldöntheti, hogy az etikai normáinak vagy az ízlésének e, e, hiteles. Ez nem ízlés kérdés. E, ha meg tudod ítélni az adott szituációban, hogy. Kinek adsz, akkor ne a szemednek higgy, így a de, de, de te meg higgy benne, hogy a hallgató nem dingyes hanem annak, amit mondok, és nem a Puzsé Robinak hisz, hanem annak, amit mondasz. Tehát én nem azzal igazolom, hogy én dingyes vagyok semmiképp hanem az érveimmel próbálom meg igazolni az álláspontot. Csak annyit akarok a végén mondani, hogy gondolkozzunk el, hogy mi következik magunkra abból, amit csinálunk ezzel kapcsolatban, és mi következik a másik félre. És valahogy, valahogy ezen a nyomon egyébként nem vitatom el a te jó. jó szándékodat, abszolút nem, és sohasem foglak megvetni azért, mert itt épp adsz, tehát hogy, hogy vetnélek meg ezért? Csak, csak mégis vockodnék attól, hogy ilyen módon különbséget tegyek, és ezt egy felső pozícióból tegyem. Közvetlen értékesítésnek a módjairól beszélünk, és a leggyalázatosabb talán leggyalázatosabb, legpitián ánerebb közvetlen értékesítésről a szélvédő mosásról, a kéretlen szélvédőmosásról. mosásról. Amikor oda jönnek az autóhoz, te éppen nem kapcsolsz időben, nem tudsz elkezdeni üvöltözni vagy üvöltözhetsz hiába, hiszen mint tudjuk, Nápolyban a szélvédő mosók azok a leggátlástalanabbak mindközül, közül, ott a maffia a leg legkeményebb mindközül. Értelemszerű, hogy a szélvédő mosó üzletágat azért ez elhelyezi a palettán. És te éppen nem figyelsz. És a, az, a, a helyzet, az üzleti kapcsolat felvétel az az, hogy ő már végzi a szolgáltatást neked. Amely után te nem teheted meg, hogy nem adsz pénzt, hiszen ő lemosta az élvédő Akkor is, ha nem kellett lemosni, akkor is, ha tiszta volt, akkor is, ha Gyakorlatilag már nem is tud mondani, hogy tiszta volt, mert már össze van mocskolva, amikor kapcsolsz, hogy te üzleti kapcsolatba kerültél valakivel. És a vége a sztorinak az, hogy muszáj adnod, mert ha nem adsz, akkor ő elbábozik neked egy jogos felháborodást, amelyben ő elvégzett egy szolgáltatást, és mi az, hogy nem fizetsz, és félsz, hogy betöri az üveget. Félsz, vagy félsz, hogy ráköp, vagy félsz, hogy bemocskolja, és akkor ott állsz. És Fél. akkor végül fizetsz neki. Tehát belerántott téged egy olyan üzleti kapcsolatba, amelyet te nem kértél, nem igényeltél, és a vége az a sztorinak, hogy eljátszod, hogy ez most akkor egy szolgáltatás volt, amit, amiért te fizetsz. Tudok de, még egy hasonlót. De bo bocs, még csak erre. Aha, hogy, mondani. hogy én azért nem tartom ezt a legalap, alávalóbb, vagy alázatosabb ilyen ügynöki jellegűt, mert ez nem az. Tehát ez egyszerűen a, az utcai kifosztásnak egy, egy módozata, ezt erőszakosan csinálják, ami szörnyű, mint általában minden erőszakos bűncselekmény. És ha van egy fenyegetés benne, minél súlyosabb a fenyegetés. Annál, annál kellemetlen. Tehát, hogy Geri mi, megtalálta, hogy miért, hol a határ. Mi, mi, Tehát mi, a, Ger, a és Gergely tudja, hogy hol a határ az erőszakos értékesítés és a rablás között. Ne, ne már, ér, pedig ne, szerintem el van ne, most majd. Ne, ne érezzétek, már kellemetlennek, hogy valaki megpróbál végre, valamilyen. Végre valaki. De, de, de, de tiltakozást. tiltakozás il. Nem tök jó, akár. De hogy tudom, hogy de, de, de, de a rágbeteg embereknek eladni az illóolajat, amit meggyókulnak, hát ez egy nagyon tisztességtelen értékesítés. Nem gyógyulnak, és semmi meg, az az gyógyulnak meg. Szerintem az egy gyalázatosabb dolog. Sokkal gyalázatosabb dolognak tartom. Sokkal gyalázatosabb dolognak tartom, amikor valaki az emberi kapcsolatait felhasználva üzletel. Tehát amit mondasz, az egy erőszakos bűncselekmény. Ami nem, nem egy pozitív jelző, nem egy mentesítő jelző, de nem egy gyalázatos ügynöki tevékenység. Én ezt így látom, és nem tudom, miért annyira fájó egyébként ezt a különbségtételt megtanulni. Oszai szinte megijedt, úgy lá látom ettől. Nem akarok semmit sem mondani arról az eltelt 30, nem tudom hány évedről, mikor ezt nem tetted meg ezt a különbséget. Semmi mi nem volt velem, és bocsánat, hogyha emiatt érezted magad kellemetlenül. Az jutott eszembe, hogy abszolút bűncselekmény, és nem szabad megcsinálni, de én erkölcsileg milyen poén lenne, hogy ezt hamis pénzzel fizeted ki? Tehát tartasz magadnál hamis eurót, egy és ötven, egy 54 ezer forintos. Nápolyban ezeket a hamis üzleti tevékenységet hamis pénzzel fizetnék. És, és akkor viszont tényleg megtörtént az, ami, ami, ami a, a, a legrosszabb, ami egy ilyen üzleti kapcsolatban van. Egy erkölcstelen. Ő, üzletkötő belerántott téged egy bűncselekménybe. Igen, te, igen. Te, magad, te magad is elkövetsz egy bűncselekményt, igen. mert a, bűncselekmény, a veled szemben történt bűncselekmény nyomán ezt jogosnak érzed, és forgalomba hozol egy olyan pénzt, ami nem, nem törvényes. Igen, ez tovább, nem, ez tovább, nem az önbíráskodás egy formája. hogy nem erőszak. Tovább reagálsz, gondoltam. Egy bűn, mert pontosan, ez, pontosan ez a probléma, hogy utána meg, a, meg az nem tudom, kicsoda fog káros e, lenni ennek, nem a szélvédőmosó gyerek, hanem valaki, akinek ezzel fizetnek a Pék, vagy mit tán, és Já vért. És ez egyébként informatikai megoldás erre már lassan van, olyan pénzzel kell kifizetni, ami, amikor átadod még frankó, csak kicsit később már nem az. Ilyen, Meg de, ilyen depozitszerűségbe kerül, és akkor ő nem kell hozzá az desekálló. De, de milyen poé lenne a... ezt, ezt valós technológiával nevezük úgy mágiával megoldani, hogy a bolondok aranyával fizetett ki. Ez hát az, az ügyvédi letét is valami hasonló, nem? Hogy oda tetted a pénzt, de visszavetheted. Igen. igen, Gyaklatilag gyakorlatilag hozzád nápolyban a kölök és egy, ott van a kezében a sertés hogy ezt most lá, rá az ablak törlődre, hogyha nem hagyod, hogy lemossa, vagy ha nem fizetsz, miután ha. lemosta, akkor azt szépen átadod neki azt, amit említettek. Te... Lesz nem egy papír, ami ilyen látra az szóló ügyvédi, ügyvédi letétben, helyeztem három eurót Csak vigyázz hogy aztán inkaszózon eh, téged a kis Francesco. Nagyon ha, olaszosan hangzik ez az inkaszó, egy, egy, félek egyébként, tőle, hogy tudja mi az. Egy, egyébként, egyébként írja valaki, hogy és a benzinkutas, aki hiába látja, hogy integretve jelezni, megoldod egyedül is, de jó messziről adjon olyan segíteni, hogy kellemetlen legyen elküldeni. Na az már szerintem Jobb példa arra, mert ez jobban hasonlít nekem erre a, erre a fajta ügynökiteli De az mert... egy munkahelykapúim belüli koldulás. Ugye volt a kapun belüli munkanélküliség, ő És ott arra... kapun belül két munkát végez, mert elvégzi azt, amit rábíztak fizetésért, plusz még koldulnia és kell. És ismeritek a, fizetés a de gondulást? De ne arra, ugye mit bíztak biz, rá fizetésért? az nem, miben, miben különbözik attól, hogy tankol? Hát figyelj, nagyon sok helyen, legalábbis régebben úgy volt, hogy a benzinuton nem volt fizetés, sőt, esetleg fizetni kellett, hogy kutas lehess. Most már ilyen biztos nincsen. De, azért mert a borravalóból éltél meg. De olyat nem olyan rég hallottam pizzafutár, stb. stb. tevékenységekről, munkákról, ahol nulla a fizetés, és konkrétan a borravalóból kell megélni. És ez a mafiának a modellje. De megint csak arról van szó, hogy mi következik bor... ebből. Nem szabad borravalót adni, mert ameddig borravalót adsz, addig fenntartod ezt a gyalázatos rendszert. Akkor sem, hogyha minden nap ő hoz neked egy idő után mondjuk, vagy tehát, hogy te de visszatér... ha megérde, hogyha megérted, Könyörgöm, hogyha megérted, hogy így működik ez a gyalázatos rendszer, azért nem fizetnek neki, mert, mert gyakorlatilag a koldulás, mert koldulásból tart, ö, ö, tartják fenn az ő, ö, az ő ételszállítói tevékenységét, amit nekik kéne fizetni ők, a saját profitjukból, és akkor ebben a helyzetben ők, tég, ők, téget kifosztanak, akkor itt most a személyes elfogultság, meg a mindennapos kapcsolat ő, nyomán kéne egy döntést hoznod, vagy pedig a racionális, etikus belátás Mi, nyomán. Miért érzem azt? Hogy más kárán akarod felszámolni a vagy nyugati viszonyokat, és játszani Svájcot. Nem akkor, amikor téged ér ez ügyben kár, hanem amikor mást. De nem, hát, de könyörgöm, nem, nem a jattal tartott fenn ezt a működést. A jattal, mondjál, is akkor kérlek, mondjál más módot arra, például, hogy felszámold ezt a működést. Például keresed az olyan rendelési lehetőséget, amik, ahol nem alakul ki ez a helyzet, mert kellemetlenül érzed magad, és egyébként már nem tetszik erkölcsileg ez a modell. De ne, ugyanez megy, ne haragudjál, de, ha, ha keresel egy olyan hely, ahol, a, ahol nem a jatból tartják fenn ezeket a, ezeket a pincéreket, vagy ezeket a ö, csomagszállítókat, abban a pillanatban, hogyha te ott is jattot fizetsz egy idő után, abban a cégben is ez egy üzleti modellé válik, amiben a más, ö, más kiszállítókkal való versenyben ők lenyomhatják a konkurenciát. Fél, Félig, meddig a valnyugaton élünk, ezt szerintem nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem biztos, hogy mindig emberséges és morális ö, az, ami látszól Egyébként az erkölcs nevében születik döntés. Van itt még egy messziről is, akár a világűrből is csalásnak látszó megoldása arra, hogy úgy húzzunk ki pénzt másból, hogy az nem is akart fizetni. És még Vagy nem is vett igénybe szolgáltatást. Nekem rémségesen hasonlít erre a kényszerablakmosásra. mosásra, a telefonkönyv számlának a küldözgetése kaptam már párszor, utána olvastam erről, hogy a fickó minden évben csinál egy céget, kiküld 30 ezer címre egy proforma számlát, ami valójában egy, egy előlegbekérő vagy díjbekérő számlának tűnő dokumentum, a hátulján van egy ilyen 5%-os szürkével egy apróbetűs szöveg, hogy ez itt egy szerződés, és a szerződést azt azzal írod alá, hogy kifizeted a számlát. Amit nem kell kifizetned, mert nem számla és nem rendelted meg. 30 ezer cégből mondjuk 6-7 ezer simán kifizeti, hogy ő akkor kér ebből a telefonkönyvből, vagy szeretne szerepelni ebben a direktoriban a cégével. Hát vagy nem követi olyan nem nagyon érdekni. napi eseményeket. Jö, már megint jött egy Jö, cseg, napi 15 számla, nagyobb cég, közepes cég. Aha. Ennek volt egy nyugdíjasokat le a kis nyugdíjas, akinek a megint egy sárga csek, az a maga a rettegés. És hogyha nem fizeti ki, uh -huh. ha nem bírja kifizetni, az a legnagyobb és tragédia. És sárga csekket küld. Igen. Igen, volt ilyen. Van ilyen, volt hogy sárga ilyen. csekket küld, volt hiszen ilyen. küldhetsz számlát készpénz, vagy ö, csekkes fizetési móddal, bármikor. És valami sárga hasonlóan csekket, állította elő, 5 perc múlva postán lesz. Hasonlóan, mint egy közüzemi számla, valami úgy néz ki, valami jó megfogalmazás. Uh -huh. és tulajdonképpen Régen a piros volt a legijesztőbb szín, mert a vérszín, de most már a sárga az, mert az az önkényes mérvadóé, Hoppá. és a sárga csekké. És hogy ússza meg az az ember? Hogy miért nem ül még a dutyiba? Szerintem szokott kapni egy-egy GVH büntetést arra a cégre, de utána az valahogy így-úgy borítja, és hoz egy másikat fantasztikus. És miért merjük ezeket itt elmondani? Miért nem félünk attól, hogy még több ilyen lesz? Mert nem mondta a és azt se tudom. De miért, de, de miért tetted, amit mondtam? Miért nem tartunk attól, hogy aki ezt hallja, megcsinálja, csinál egy új ilyet, mert ötleted adunk. De várj, ebben Na, az esetben az a jó, nem. ha sokan megcsinálják. Mert hogy tényleg, hogyha ez nagyon rendszeressé válik, akkor az emberek kénytelenek kifejleszteni azt a védekező mechanizmust, hogy elkülönítsék a, a valós és a nem valósat. Tehát uh -huh. szerintem aki csaláson gondolkodik, ez már eszébe jutott. Bevallom, amikor itt 18-es voltam, körülbelül is kelt, sárga csekken, valamit fizettem, nekem is elkezdett eszembe jutni, hogy mi lenne, ha én küldözgetnék ilyeneket mások. Tényleg eszembe jutott, csak nem csáltam meg, mert, mert ezt egy csalásnak mértem föl. Az ravasz az agy, és a két füstölgő puskacsőben is elhangzik egy ilyen séma, egy ilyen csalás modell, ami nagyon nekem, szellemes. Nekem, ezt mégse csináltam. Nekem van olyan, ember. amit elmeséltem a robbiéknak és direkt mondtam, és most bosszantom a hallgatókat, én nem fogom elmesélni, mert a Tényleg meg lehetne csinálni, és még nem csináltak. És nem csinálták még, tök jól le lehetne. Kicsit hasonlót már csináltak egyébként, de tök jól le lehetne vele embereket húzni, én nem fogom megcsinálni, és majd. A gyerekeinek elmondom az legyen, hogy ha becstelenek akartok lenni, mert így neveltelek benneteket legalább. Nekem pedig minden nap egy csomó nagyon szellemes, erkölcsös és vicces dolog, eszembe de nem mondom el a rádióban. Ezért itt ez az ország, és ezért volt ennyi már a műsorunk.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 A 90.9 jazz az önkényes mérvadóságjában.